Аудіокниги українською від студії «Калідор». Запрошуємо вас у таємничий, неймовірний та фантастичний, а подекуди й моторошний світ творів Стівена Кінга. Підпишись на цей канал, подобай дане відео і розповсюдь його у соціальних мережах. Української має бути більше... Стівен Кінг Люди Десятої години Читає Руслан Алексіюк Пірсон спробував закричати, але від жаху він втратив голос, і у нього вирвалося лише здавлене схлипування, як у людини, котра раптом хоче вигукнути у вісні. Він глибоко зітхнув аби спробувати знову, але не встиг відкрити рота, як чиїсь пальці міцно стиснули його руку вище ліктя. «Тихо, тихо!» – сказав чийсь голос. Він був, напевно, трішки голосніший за шепіт і линув Пірсонові прямо в вухо. «Ви не праві, повірте мені!» Пірсон озирнувся. Те, що викликало в нього бажання – ні – Потребу закричати уже зникло за дверима банку. Абсолютно безперешкодно, і Пірсон зрозумів, він може озирнутися. Його тримав за руку гарний молодий негр у кремовому костюмі. Пірсон не був з ним знайомим, але знав у обличчя. Він знав майже все крихітне плем'я, яке звик для себе називати людьми десятої години. Так само, мабуть, і вони знали його в обличчя, всі. Красивий молодий негр пильно вдивлявся у нього. «Ви взагалі це бачили?» – запитав Пірсон. У нього вийшов якийсь плаксивий вереск замість звичайного впевненого голосу. Вродливий молодий негр відпустив руку Пірсона цілком переконавшись, що той не буде лементувати на весь майданчик перед будинком першого комерційного банку Бостона. Проте Пірсон інстинктивно вхопився за зап'ястя молодого чоловіка, так, ніби він не міг встояти, не хапаючись за чиюсь руку. Вродливий негр не зробив жодної спроби відійти, тільки глянув на руку Пірсона перш ніж зазирнути йому у вічі. Я хочу сказати, ви справді це бачили? Це жахливо, навіть якщо це грим, або якщо хтось здягнув маску заради жарту. Але це був не грим і не маска. Істота у темно-сірому костюмі від Андре Сира і в 500-доларових туфлях пройшла дуже близько від Пірсона, Мало не торкнувшись нього, господи, помилуй, він інстинктивно здригнувся. Він точно знав, що це не грим і не маска. Тому що плоть на величезному вирості, там, де у людей має бути голова, ворушилася. Різні її частини рухалися в різні боки, немов газові потоки в атмосфері якоїсь планети-гіганта сказав гарний молодий негр. «Вам треба, що це було!» перервав його Пірсон. «Я такого не бачив!» «Таке, напевно, можна побачити у кошмарному сні або...» Голос його, здавалося, виходив не зі звичайного місця в голові. Він випливав звідкись зверху, ніби він провалився в якусь глибоку яму чи ущелину в землі. І цей плаксивий вереск Належав начебто комусь іншому, хто промовляв зверху. Послухайте, друже. Коли кілька хвилин тому Пірсон вийшов через двері, що оберталися з незапаленою цигаркою Мальборо у руці, день був похмурим, збирався дощ. Тепер все довкола виглядало не просто яскравим, а над яскравим. Червона спідниця на гарненькій білявці, що стояла за десять кроків від будівлі. Вона курила цигарку і читала якийсь детектив. Та спідниця горіла немов сигнал пожежі. І яскраво жовта сорочка посильного, що пробігав повз, нагадувала осине черевце. Всі оточуючі вимальовувалися чітко, як у улюбленій книжці коміксів його доньки Дженні. А, губи, своїх вуст він не відчував. Вони оніміли, як після введення великої дози Новокаїну. Пірсон знову повернувся до гарного молодого чоловіка у кремовому костюмі. Смішно, але мені здається, я зараз зомлію. Ні, не зомлієте, відповів молодик з такою впевненістю що Пірсон повірив йому хоча б на якийсь час. Той знову стис йому руку вище ліктя, але цього разу зробив це м'якше. «Ходімо туди. Вам треба присісти», – співчутливо посміхнувшись, мовив він. На широкому майданчику перед банком були розставлені круглі мармурові чаші, кожна зі своїм різновидом квітів. По краям цих високих тумб сиділи вони – люди десятої години. Хтось читав, хтось балакав, а хтось просто роздивлявся пішоходів на тротуарах Commercial Стріт. Але всі робили те, що перетворювало їх на людей десятої години, і те, за чим сам Пірсон спустився вниз – на найближчій до Пірсона мармуровій клумбі росли айстри, пурпуровий колір яких здавався Пірсону у його збудженому стані таємничи яскравим. На краю чаші вже ніхто не сидів, мабуть, тому що було вже десять хвилин на одинадцяту, і всі почали збиратися назад. Ви присядьте, запропонував негр у кремовому костюмі і, як не намагався Пірсон. Він все ж таки швидше впава, ніж сів. Ось щойно він стояв поряд з коричнево червоною чашею, а потім ніби хтось смикнув за ниточки в колінах, і він приземлився на дупу. Важкувато приземлився. Тепер відкиньтесь назад, сказав молодик, сідаючи поряд. Обличчя його залишалося приємним впродовж всього цього епізоду. Проте в очах. Нічого приємного не було. Вони прострілювали майданчик у всіх напрямках. Для чого? Щоб кров прилила до голови, пояснив молодий негр. Але не приймайте відверту позу. Зробіть вигляд, що ви нюхаєте квіти. Що роблю? Робіть те, що я вам кажу. Зрозуміло? У голосі молодої людини почулася нотка нетерпіння. Пірсон нахилив голову і глибоко вдихнув. Виявилося, що квіти пахнуть не так приємно, як виглядають. Вони віддавали бур'янами та собачою сечею. Проте в голові все ж таки трохи просвітлішало. А тепер починайте перераховувати Штати, наказав негр. Він схрестив ноги. Розправив тканину штанів так, аби зберегти складку, і дістав пачку Уінстона з внутрішньої кишені. Пірсон зрозумів, що загубив свою цигарку. Напевно, впустив її у момент шоку, коли побачив чудовисько в костюмі, що йде по західній стороні майданчика. «Штати!» – механічно повторив він. Молодий негр кивнув. Він дістав запальничку, яка була набагато дешевша, ніж здавалося, на перший погляд, і запалив. «Починайте з цього і просувайтеся картою на захід», – запропонував він. «А, так, Масачусетс, е, Нью-Йорк, е, напевно, або, або Вермонт, якщо починати з півночі. Далі Нью-Джерсі, тепер він трохи випростався і заговорив дещо впевненіше». Пенсильванія, Західна Вірджинія, Огайо, Іллінойс. Негр підняв брови. Західна Вірджинія? Так? Ви впевнені? Пірсон дещо посміхнувся. Так, цілком впевнений. Можна було, звичайно, раніше назвати Огайо або Іллінойс, але тут я певен. Негр знизав плечима, показуючи, що це не має значення, і... Посміхнувся. «Ну, тепер не схоже, що ви збираєтеся не притомніти. Хоча ні, не збираєтеся. Я бачу, це головне. Ви хочете цигарку?» «Дякую!» Із вдячністю промовив Пірсон. Він не просто хотів цигарку. Він її жадав, потребував. «У мене була, але я її загубив!» «І як ваше ім'я?» Негр просунув цигарку між губами Пірсона і підніс до неї запальничку. «Дадлі!» «Дадлі Райнеман! Але можете називати мене Дюк!» Пірсон пожадливо і глибоко затягнувся, а тоді перевів погляд на вхідні двері, що, обертаючись довкола своєї осі, Прочиняли доступ до похмурих глибин та хмарних висот першого комерційного банку. «Це не було галюцинацією, правда?» – запитав він. «Те, що я бачу, ви теж це бачили?» Райнеман кивнув головою. «Ви... «Ви не хотіли, аби він помітив, що я його бачу?» – продовжував далі Пірсон. Він говорив повільно, намагаючись пов'язати все це для себе. До нього нарешті повернувся нормальний тон. Вже величезне полегшення. «Хм, а ви бачили, аби ще хтось тут намагався влаштовувати істерику, як ви?» запитав свою чергу Райнеман. «Щоби хтось навіть виглядав так, як ви? Ну, наприклад, я?» Пірсон повільно похитав головою. Він тепер почував себе не просто переляканим. Він був ще й розгублений. Я встав між ним і вами, і я не думаю, що він вас помітив. Але якусь мить це цілком могло статися. У вас був такий вигляд, ніби в людини, що помітила, як миша вискакує з бівштексу, який вона їсть. Ха -ха. Ви з іпотечного відділу, вірно? «О, так!» «Так, Брендон Пірсон. Вибачте. Я з відділу обслуговування комп'ютерів. Та все гаразд. Коли вперше бачиш кажана у людській подобі, таке ха, буває». Дюк Райневан простяг руку. Пірсон потис її, але думав він про інше. «Коли вперше бачиш кажана в людській подобі, таке буває», – сказав молодий чоловік, і коли Пірсон згадав своє перше враження від того хрестоносця в капюшоні, котрий йде між шпилями у стилі арт-деко, він зрозумів, термін дуже вдалий. І ще одне він зрозумів, пірніше, пригадав. Добре, коли є назва того, що тебе лякає. Страх від цього не зникне, але тепер його можна тримати у межах. Тепер він відновив у пам'яті все, що бачив, думаючи, це був Кажан, летюча миша у подобі людини. Він вийшов через двері, що оберталися при вході, думаючи лише про одне. Про що він завжди думав, коли наближалася 10-та година. Думав, як чудово, коли вдихаєш першу порцію нікотину. Саме це й робило його членом племені людей десятої години, немов буси на шиї або татуювання на щоках. Насамперед він зазначив, що стало дещо похмуріше від того часу, як він з'явився на роботу о восьмій сорок п'ять. Він ще подумав вдень ми будемо смоктати свої канцерогенні палички під зливою, вся наша братія. Десятої години. Звичайно ж, дощ їх не зупинить. Люди десятої години вперті. Тепер Пірсон пригадав, як окинув поглядом майданчик, ніби перевіряючи, чи все в порядку. Майже несвідомо він помітив дівчину у червоній спідниці і знову подумав, як завжди, чи буде вона виглядати такою ж красуною, якщо її вдягти у мішковину. Він помітив молодого, схожого на рок музиканта-прибиральника з третього поверху, котрий завжди вдягав свій бейс козирком назад, коли мив підлогу у туалеті та закусочній, помітив літнього чоловіка з прекрасною сивою шевелюрою і червоними плямами на щоках, молоду жінку в окулярах з товстим склом, довгастим обличчям і довгим прямим чорним волоссям, і ще кількох інших. Він бачив їх дещорідше. Зокрема, серед них був той гарний молодий негр у кремовому костюмі. Якби там був Тімі Флендерс, то Пірсон швидше за все приєднався би до нього, але його тут не було. Тому Пірсон попрямував до середини майданчика, маючи намір сісти на край однієї з клумб, та сама, на якій він сидів зараз. Звідти, він міг би розраховувати довжину і кривизну ніг червоної спіднички. Грубо зрозуміло. Але такі вже є підручні засоби. Він був одружений і любив свою дружину та доньку. І ніколи навіть не думав про зраду, але, наближаючись до сорока, він в ряди виявляв, що в його крові глибоко-глибоко Бувають якісь пориви, схожі до морських чудовиськ, що зачаїлися на дні і лише чекають можливості вирватися. І він не уявляв, як може будь-який чоловік втриматися від того, аби, дивлячись на таку червону спідничку, не міркувати, чи є під нею білизна. Він уже прямував до клумби, коли хтось з'явився за рогу будівлі і почав підійматися східцями. Пірсон помітив його краєм ока і в звичайних обставинах не звернув би уваги. Всі його думки поглинала червона спідничка. Коротка, вузька, яскрава, не мав борт пожежної автівки. Але він глянув, тому що навіть краєм ока і навіть думаючи про щось інше – він помітив, що щось не так. Щось не так і з обличчям, і головою фігури, що наближалася. І він повернувся і поглянув уважніше. Позбавивши себе цим сну, Бог зна, наскільки ночей. Щеревиками було все гаразд. Темно-сірий костюм від Андре Сира так само солідний і надійний. Які двері сховища цінностей у підвалі банку. Червона краватка була передбачувана, але не кричуща. Все чудово, все відповідає вигляду типового вищого банківського керівника. Ну а хто ще може прийти на роботу по 10 годині, крім вищих керівників? І тільки дійшовши поглядом до голови, він зрозумів, що або з Божої волі, або дивиться на щось таке, про що немає ані рядка у всесвітній енциклопедії. Але чому вони не побігли? Міркував тепер Пірсон, коли перша крапля дощу впала йому на руку, а інша – на білу поверхню недокуреної цигарки. Вони ж всі мали би з криком розбігтися, немов від гігантських жуків, в фільмах п'ятидесятих років. Потім він подумав Але ж я теж не побіг Так, звичайно Але це не одне й те ж саме Він не побіг, бо застиг на місці Втім, він намагався бігти Просто новий знайомий зупинив його Перш ніж в нього ввімкнулися голосові зв'язки Кажан Летюча миша у людському образі Ти вперше це побачив над широкими плечима самого елегантного у поточному році ділового костюму від Андрея Сира, і над бездоганно вив'язаною червоною краваткою височіла величезна сіровато-коричнева голова, але не кругла, вона була безформна, наче бейсбольний м'яч, який посилено били цілий сезон. Прямо під склепінням черепа пульсували якісь чорні лінії, мабуть, вени. Вони утворювали безглузду подібність до дорожньої карти. А там, де мало бути лице, його не було. У всякому разі, за людськими поняттями. Там стерчали і здригалися якісь вирости. І кожен із них жив своїм, власним жахливим життям. Якісь зачатки рис обличчя були зведені разом, пласкі чорні очі, абсолютно круглі, вони жадібно дивилися зсередини того гротескного обличчя, немов очі акули або якоїсь жахливої комахи, безформні вуха, вони не мали мочок та раковин. Носа, принаймні наскільки зміг роздивитися Пірсон не було. Щоправда, дві подоби ніздрів, широкі щілини стирчали попід очима. Більшість того обличчя, якщо це можна так назвати, займав рот. Величезний темний півмісяць із трикутними зубами. Істота з таким ротом, подумав Пірсон, немає проблем із пережовуванням їжі. Першою його думкою, коли він дивився на це жахливе створіння, що тримало витончений дипломат, у на манікюреній руці було «Це людина-болотна потвора», – подумав він. Але тепер він зрозумів, це створіння не мало нічого спільного з безформним, але, по суті, людським персонажем старого фільму. Дюк Райнеман був набагато ближчим до істини. Ці чорні очі і не намальований рот набагато більше підходили волохатим, пискливим істотам, які ночами ловили мух, а в день висіли головою вниз у темних місцях. Але не це спонукало його закричати. Така потреба з'явилася, коли істота у костюмі від Андре Сіра проходила повз нього, вже дивлячись, Темним, не мов комахи очима на двері, воно знаходилось тоді за декілька кроків від Пірсона. І саме тоді він побачив, що ця бородавчата подоба обличчя ховається під заростями щетини, яка росте просто із нього. Він не знав, як це може бути, але так було. Він бачив плоть, що розповзалася навколо масивних вигинів черепа і струмувала вздовж потужної, як у собаки, щелепи. І вона ворушилася хвиля за хвилою, а у проміжках, проміж щетиною і тією плоттю, виднілася якась огидна, сира, рожева маса, про яку йому не хотілося й думати, але тепер, коли він пригадав, виявилося, що він не в змозі припинити думати про неї. Все нові нові краплі дощу крапали йому на обличчя й на руки. Поряд із ним, на заокругленому краю клумби, Райнеман востаннє затягся цигаркою, відкинув її і встав. Ходімо, сказав він. Дощ починається. Пірсон глянув на нього широко розплющеними очима, потім озирнувся довкола. Блондинка у червоній спідниці. Саме заходила до будівлі із книгою під рукою. Відразу за нею йшов літній чолов'яга із прекрасною сивою шевелюрою. Пірсон, блиснувши очима в бік райнемана, перепитав, Заходите туди? Ви серйозно? Туди ж зайшло це чудовисько. Я знаю. Хочете почути абсолютну маячню? запитав Пірсон. Викидаючи недопалок, він не знав, куди зараз піде, але точно знав, куди ні за що не піде. Назад до першого комерційного банку Бостону. Звичайно, погодився Райнеман. Чому віні? Так ось, ця тварюка виглядала точнісінько, як наш поважний керуючий Дуглас Кіфер. Ну, окрім голови, я хочу сказати. «Саме в нього такі костюми і портфелі!» «Ото здивували!» – сказав Райнеман. Пірсон здивовано зміряв його поглядом. «Що ви маєте на увазі?» «Думаю, ви вже здогадалися, але у вас був дуже важкий ранок, тому я скажу це в голос за вас!» «Це і був кіфер!» Пірсон невпевнено посміхнувся. Райнеман у відповідь залишався серйозним. Він підвівся, взяв Пірсона за руку і потяг на себе. Вони мало не зіткнулися обличчями. «Я вам врятував життя. Ви вірите у це, містере Пірсон?» Пірсон подумав і вирішив, що так і так, вірить. «Це дивовижне». Схоже на кажана обличчя з чорними очима і безліч зубів, темною плямою чавило на нього. Так, мабуть. Гаразд, містер Пірсон. Тоді зробіть мені ласку і прослухайте уважно три речі, які я вам зараз скажу. Ви обіцяєте? Що? А, так, звичайно. Отож, перше. Це був Дуглас Кіфер, керуючий першим комерційним банком Бостона, близький друг мера та, до речі, почесний голова нинішньої компанії зі збирання коштів на потреби дитячої лікарні. Це перше. Друге у банку працюють іще не менше трьох кажанів, причому одна на вашому поверсі. Третє, ви зараз підете туди якщо вам, звісно, хочеться жити. Ось і все. Пірсон остовпіло витріщився на нього. Якби він зараз почав говорити, то зміг би видати лишень безладне хрипотіння. Тим часом Райнеман взяв його за лікоть і підштовхнув до дверей. «Ходімо, чоловіче!» – сказав він дружнім тоном. «Дощ починається уже всерйоз». Якщо ми залишимося тут, то будемо привертати зайву увагу. А цього у нашому становищі не можна собі дозволити. Пірсон, повільно, покірно йдучи за Райнеманом, раптом подумав про те, як пульсували і переливалися сплетіння чорних ліній на голові цієї тварюки. Раптом похоловши, він зупинився перед самими дверима. Поверхня майданчику вже була достатньо мокрою, аби він міг бачити під ногами другого Брендона Пірсона мерехтливе відображення, що нагадувало летючу мишу. «Я... я навряд чи зможу», – урив часто пробурмотів він, виправдовуючись. «Зможете», – заперечив Райнеман. Він скоса глянув на ліву руку Пірсона. «Я бачу, ви одружені. Діти є?» Ага. Е, одна донька. Пірсон зазирнув у вестибюль банку. Скляні столки дверей були поляризовані, тому величезне приміщення за ними здавалося дуже темним. Немов печера, подумав він. Печера кажанів де повно сліпих рознощиків цієї зарази. Ви хочете, аби ваша дружина та донька. Завтра прочитали в газетах, що поліція витягла татка з дна бостонської бухти з перерізаним горлом. Ага. Пірсон перелякано зиркнув на Райнемана. Дощ уже хлистав його по щоках та по лобі. Вони влаштують так, аби це виглядало з правою рук якоїсь шпани, продовжував Райнеман. І всі повірять. Їм завжди вірять. Тому що вони хитрі, і вони мають повнісінько друзів на самому верху, у владі. Саме влада їх і цікавить. «Чекайте!» «Я вас не розумію», – промимрив Пірсон. «Я взагалі нічого не розумію». «Знаю, що не розумієте», – відповів Райнеман. «Для вас настав небезпечний час». Так що просто зробіть те, про що я вам говорю. А я вам кажу, поверніться за свій стіл, перш ніж вас схоплять, і працюйте до кінця дня із посмішкою на обличчі. Не забувайте про посмішку, друже, чого би вона вам не коштувала. Він на мить задумався, а тоді додав. Якщо ви зірветесь, «Вас наймовірніше просто вб'ють!» Дощові краплі прокладали блискучі смуги на гладкому темношкірому обличчі чоловіка. І цієї миті Пірсон раптом усвідомив те, що було очевидним, і чого він не помічав через власний страх. Ця людина і сама боїться, а також багато чим ризикує, не даючи Пірсону, трапити до жахливої пастки. «Мені і справді вже не можна більше залишатися», продовжив Райнеман. «Це небезпечно». «Гаразд», – сказав Пірсон і дуже здивувався, що почув свій звичайний рівний голос. «Тоді зустрінемося після роботи». Райнеман полегшено зітхнув, дивлячись на нього. «Ха! Чудово! «І що б ви не бачили до кінця дня, не виявляйте здивування. Зрозуміло?» «Так», – відповів Пірсон, хоча він не розумів нічого. «Ви можете закінчити справи і прийти сюди раніше, ближче трьох?» Пірсон задумався і кивнув. «Так, думаю, зможу. Домовилася. «Ви молодець», – сказав на останок Райнема. І з вами все буде гаразд. Зустрінемось о третій. Він штовхнув двері. Пірсон ступив за ним, відчуваючи, що його здоровий глуст залишився там, на майданчику. Майже весь. Крім маленької частинки, яка не хотіла думати. Вона вимагала ще одну Цигарку. День тягнувся, як завжди, до тієї миті, поки він не повернувся до банку після ланчу і ще двох цигарок із Тімом Флендерсом. Вони вийшли із ліфту на третьому поверсі, і перше, що впало у вічі Пірсону, був інший чоловік Кажан, Вірніше, Жінка-кажан в чорних туфлях на високих підборах, чорних нейлонових панчохах і в чудовому шовковому діловому костюмі. Швидше за все, костюм був від Семюела Блю. Прекрасне тіло, представницький одяг, якщо не дивитися поверх цього костюма на голову, котра теліпалася немов якийсь дивний соняшник. Привіт, хлопці, м'яке контральто долинуло з якоїсь дірки з заючою губою, що заміняла, мабуть, рот. Це Сюзана Холден», – подумав Пірсон. Неймовірно, але це так. Привіт, Люба, почув він свій власний голос і подумав. Якщо вона підійде до мене, доторкнеться то мене. Я закричу. Я не зможу втриматися, щоб мені не казав той хлопець. З тобою, все гаразд, бренде. Якийсь ти блідий. Мені здається, це гриб. Я його трішки підхопив, сказав він, знову дивуючись природній легкості свого тону. Проте, гадаю, я справлюсь, розважливо додав він: гаразд. Голос Сюзани – долина всієї страшної подоби голови Кажана. «Тільки не цілуй мене, поки не видужаєш, і дихати на мене не треба. Я не можу дозволити собі хворіти, коли всереду приїздять японці». «Немає проблем, Люба. Не буду тебе цілувати ні за що, можеш повірити», – подумав він, а вслух промовив. «Спробую стриматися». «Хм, дякую. Тім, зайди, будь ласка, до мене до кабінету і подивися парочку зведень за опціонами, гаразд?» і Фландерс обвив рукою талію привабливої начальниці і на очах ураженого враженого Пірсона нахилився і поцілував, бородавчасту волохату пику цієї тварюки. «Єму це здається щічкою», – подумав Пірсон, – Відчуваючи, як розум миттєво залишає його, неначе змащений трос змотується з барабана лебідки. Її гладка, надушена щічка, ось що він бачить, і саме це цілує. Господи, Господи ти, Боже мій! Звичайно! Вигукнув у цю миттімі, галантно розшаркуючись. Один поцілунок! «І я ваш вічний слуга, люба лейді!» Він підморгнув Пірсону і попрямував із чудовиськом до її кабінету. Коли вони проходили повзпитний фонтанчик, він знову обійняв її за талію. Короткий і безглуздий танець півня довкола курочки. Ритуал, що склався за останні десятки років у бізнесі, якщо начальник – жінка, а підлеглий чоловік. Цей ритуал було виконано, і вони зникли з уваги вже як сексуально-нейтральні співробітники банку, обговорюючи лише сухі цифри. Чудовий аналіз бренда. Відсторонено подумав Пірсон про себе. Повернувшись від них в бік, він додав собі, тобі б стати соціологом. В принципі, він не майже й був. У коледжі це була його друга спеціалізація. Зайшовши до свого кабінету, він відчув, що насправді весь вкритий потом, неначе якимось в'язким слизом. Пірсон забув про соціологію і став нетерпляче чекати третьої години. Рівно о 14.45 він зазирнув до кабінету Сьюзен Голдінг. Чужорідний астероїд на місці голови було схилено до сірувато-синього екрану комп'ютера. Він повернувся до Пірсона, коли той промовив тук-тук. Окремі частини цього дивного обличчя невпинно рухалися туди-сюди, а чорні очі роздивлялися його з холодною цікавістю акули, що приміряється до ноги плавця. «Форми чотири по компаніях. Я віддав базу Кастерсу», – сказав Пірсон. «Я візьму форми дев'ять по індивідуальних закладних додому, якщо не заперечуєш. У мене там скопійовано все на диски». «Це ти так оголошуєш, що хочеш сечкувати, любий?» – запитала Сьюзанна. «Чорні венни» неймовірно роздулися на її лисому черепі. Нарости навколо рота вібрували. І Пірсон помітив, що один із них тріснув із нього, випливає якась густа рожева маса, схожа на закривавлений крем для гоління. Проте він змусив себе посміхнутися. дуже точно сказано. Ну що ж, гаразд, сказала Сюзанна. «Значить, наша оргія о четвертій годині обійдеться без тебе. Мабуть». «Бренде?» Він здригнувся. Жах і огида от-от змусили б його видати себе. Він раптом відчув впевненість, що ці зловісні чорні очі бачать його наскрізь, і що ця тварюка, котра маскується під Сюзанну Галдінг, зараз скаже. «Досить грати дорогенький. «Ану ж, бо, зачини двері!» «Перевіримо, чи такий ти гарний на смак, як з вигляду!» «А далі... Що далі?» Райнеман зачекає трохи, а потім піде у своїх справах «Імовірно, він зрозуміє, що зі мною сталося», – подумав Пірсон «Він зрозуміє. Можливо, він бачив це вже не раз» «Так?» – запитав він обертаючись знову до Сюзани. Вона дивилася на нього довгим, оцінюючим поглядом. Ця гротескна подоба голови на привабливій фігурі начальницької дами. А потім за якусь паузу вона сказала, «Зараз ти виглядаєш дещо краще». Офіційно стурбований жіночий голос линув із чорної пащі всіяної зубами. Темні очі вирячилися на нього з виразом поламаної ляльки забутої під ліжком, проте Пірсон розумів, будь-хто інший на його місці бачив би тільки С'юзану Холдінг, ласкаву і всміхнену підлеглому та демонструючу модель поведінки А необхідного ступеня. Не зовсім матінка кураж, проте все ж таки Дбайлива і доброзичлива. «Дякую», – сказав він. Потім зрозумів, що цього недостатньо. Я і почуваюсь дещо краще. От якби ти ще кинув палити... «Я намагаюся», – він відповів з коротким сміхом. Змащений трос його свідомості знову почав швидко зриватися з лебідки. Відпусти мене, думав він. Відпусти мене, страшна суко, відпусти, поки я не зробив чогось непоправного. Ти ж знаєш, якщо кинеш палити, тобі тоді збільшать суму страховки, промовило чудовисько. Пірсон спостерігав, як інший нарис на цьому з дозволу сказати обличчі тріснув з тихим цмоканням, і знову поповзла та рожева маса «Так, я про це знаю», – підтвердив він «І я серйозно думаю про це, Сюзанно, чесно» «Угу, подумай», – сказала вона І повернулася знову до екрана комп'ютера Якусь мить він стояв нерухомий, вражений тим, як йому пощастило він зміг, допит скінчено. Коли Пірсон вийшов із банку, дощ лив, мов з відра. Однак люди десятої години тепер це були люди 3-ї години, хоча, звичайно, жодної різниці тут не було, все одно стояли на вулиці. Вони збилися докупи, немов Отара Овець і продовжували робити те ж саме, що й о 10 годині. Міс червона спідниця і прибиральник, що носив бейс з козирком назад, ховалися під вивіскою газети «Бостон Globe. Вони явно змокли, проте Пірсон все рівно в душі заздрив прибиральникові. Міс червона спідниця користувалася дезодорантом Джорджі. Він кілька разів вловлював цей запах у ліфті, а проходячи повз, вона зазвичай шаруділа шовком білизни. «Про що ти думаєш, чорт тебе забирай?» запитав він сам у себе і тут же відповів. «Намагаюся не дати собі з'їхати з глузду. Ти задоволений?» Д'юк Райнеман стояв під навісом квіткового магазину за рогом. Він зіщулився і тримав у роті цигарку. Пірсон підійшов до нього – Глянув на годинник і вирішив, що можна вже не поспішати. Він схилив голову, вдихаючи аромат цигарки Райнемана. Зробив він це несвідомо. «Моя начальниця теж із них», – повідомив він Дюку. «Якщо, звісно, Дуглас Кіфер не влаштовує маскарати з перевдяганням». Райнеман похмуро посміхнувся і нічого не сказав. «Ви казали...» Їх ще троє. Хто двоє інших? Дональд Файн. Ви його, мабуть, знаєте, начальник Служби безпеки. І Карл Грозбек. Що? Карл? Голова правління? Господи. Я ж вам казав, зауважив райнема. Ці хлоп'ята ганяються за високими постами. Гей, гей таксі. Він кинувся з-під навісу на зустріч коричнево-білому таксі, яке він побачив у пелені дощу. Машина під'їхала, розбризкуючи воду із калюш. Райнеман спритно ухилився від бризків, але Пірсону вода забризкала туфлі низ штанів. В його нинішньому стані це не мало великого значення. Він прочинив дверцята Райнеманові, який швидко прослизнув на сидіння. Пірсон забрався слідом за ним і причинив дверцята. В таверну Галахара, сказав Райнеман, це прямо навпроти, я знаю таверну Галахара, перебив його водій. Але ми нікуди не поїдемо, поки ти не викинеш свою канцергенку, друже. І він вказав на табличку над лічильником. У цьому диліжанці. «Палити забороняється», було написано на табличці. Чоловіки обмінялися поглядами. Райнеман знизав плечима, напівсердито, напіврозгублено. Це був типовий жест племені людей десятої години приблизно з 1990 року. Потім, не кажучи жодного слова, він викинув ледь почату цигарку під струмені дощу. Пірсон почав було розповідати Райнеману, яким він був враженим, коли відчинилися двері ліфта, і він побачив свою начальницю Сьюзану Голдінг, але Райнеман, насупившись, ледь помітно похитав головою і вказав на водія. «Порозмовляємо пізніше», – коротко кинув він. І Пірсон слухняно замовк та став зосереджено дивитися, як проносяться повз будинки у центрі Бостона. Він впіймав себе на тому, що із цікавістю розглядає маленькі вуличні сценки, що розігруються за заляпаним брудом вікном. Особливо його цікавили купки людей десятої години, котрі юрмилися перед кожним адміністративним будинком. Там, де було якесь укриття, вони забивалися до нього. Якщо ж такого не було, вони просто стояли з піднятими комірами і полили прикриваючи цигарки долонями. Пірсон зрозумів, принаймні у 90% шикарних хмарочосів у центрі Бостона паління заборонено, як і в тому, де працювали вони з Райнеманом. І він зрозумів іще одне – це було неначе осяяння. Люди Десятої години – це насправді не нове плем'я, це жалюгідні шматки старого, ренегати, котрі з жахом розбігаються перед новою мітлою, яка має намір видалити цю погану давню звичку із життя американців. Об'єднувало їх небажання або нездатність припинити вбивати себе. Вони були маргіналами у сутінковій зоні, де їх поки що терпіли. «Незвичайна соціальна група», – подумав він. «Група, якій не судилося, на жаль, протягнути довго. За його прикидками десь до року 2020-го, ну, можливо, 2050-го від сили, люди десятої години стануть чимось на кшталт птаха-додо. Але ж насправді...» «Ми просто останні у цьому світі вперті оптимісти, ось і все», – подумав він. «Більшість же з нас не дбає пристібати ремені безпеки. Ми охоче сідаємо з краю безбольного поля, туди, куди зі страшною швидкістю може влетіти м'яч, абсолютно не турбуючись, чи є там захисна сітка чи ні. Тоді чому ж така ненависть до курців?» «Що там такого смішного, містер Пірсон?» Запитав Райнеман, і Пірсон раптом відчув, що він всміхається на повен писок. Га, нічого», – відповів він. «Нічого суттєвого». «Гаразд, тільки не ображайтеся на мене. Я ображусь, якщо ви не будете називати мене Брендом». «А, он як?» – сказав Райнеман, мабуть, обмірковуючи цю пропозицію. «Ну, добре». «Я згоден тільки в тому випадку, якщо ви називатимете мене Д'юк, і ми не опустимося до Бібі або Діді, або щось в цьому роді». «Ну, про це, містер Райнеман, Д'юк, так, Д'юк, про це можемо не турбуватись. Бажаєте, щоб я вам дещо сказав?» «Звичайно». «Це самий дивовижний день у моєму житті дюку!» Дюк Райнеман кивнув, але посмішки на його вустах не було. «До речі, він ще не закінчився!» – серйозним тоном сказав Райнеман. Пірсон вирішив, що дюк навмисно обрав таверну Галахера, зовсім не типове для Бостона, Ідеальне місце, де двоє банківських службовців могли би обговорити справи, які дали б всім їх знайомим підставу сумніватися в здоровому глузді. Найдовша стійка, яку Пірсон будь-коли бачив не в кіно, а наяву, огинала величезний танцювальний майданчик, на якому три парочки задумливо погойдувалися в такт виконуваної дуетом Мері Стюарт і Тревіса Трітта пісенці від цього тобі боляче не буде. Якби площа бару була меншою, він був би переповнений. Але високі стільці були так спритно розставлені вздовж цієї неймовірно довгої бігової доріжки червоного дерева, що створювалося відчуття усамітнення. немов ти сидів в окремій кабінці. Пірсонові сподобалося. Занадто легко було уявити, як людина-кажан а то й парочка їх, сидять на стільці чи на сідалі у сусідній кабінці та уважно прислухаються до їх розмови. Тут же все було на видноті, і про підслуховування можна було не турбуватись. «Хіба це не називається мисленням людини в обложеній фортеці?» – подумав він. «Хм, довго ж ти до цього допетрував». «Ні», – вирішив він, – «поки що мені байдуже. Я просто вдячний, що не треба озиратися на всі боки, поки вони будуть розмовляти, фірніше, поки все розкаже Д'юк». «Ну як, годиться?» – спитав той, і Пірсон задоволено кивнув головою. «На перший вигляд це ніби один бар». Розмірковував Пірсон, проходячи вслід за дюком, під табличкою «Палити дозволяється тільки в цьому кінці». Але насправді їх два. Так само, як у 50-ті роки, будь-яка забігайлівка на півдні ділилася на дві частини – для білих і для чорних. Тепер, як і тоді, чітко помітна різниця. Посередині зали для некурців стояв «Соні» з екраном чи не на всю стіну. А у нікотиновому гетто до стінки був пригвинчений болтами старенький «Зеніт» із виразним написом «Ви маєте повне право просити в борг, але ми маємо повне право послати вас на». Тут і стійка була бруднішою». Спершу Пірсон вирішив, що це йому здалося, але придивившись, він переконався. Фанера подекуди здулася і навіть покрита кругами від склянок. І, звичайно ж, густий гіркуватий запах тютюну оточував все у цій частині бару. Можна було заприсягтися, ним тут просякнуто все. Хлопець, котрий... Читав новини, у старенькому закопченому екрані був схожий на вмираючого від недоїдання. Він же на великому екрані для некурців мав такий вигляд, ніби щойно пробіг 100 метрівку за 9 секунд і після цього в десяте підтягується на турніку. «Схоже на... проходьте на задні місця у автобусі», – подумав Пірсен, – із загостреною цікавістю розглядаючи своїх побратимів по десятій годині. Добре, нічого скаржитися. Років за десять курців взагалі нікуди не будуть пускати. «Цегарку?» – спитав дюк, ніби читаючи його думки. Пірсон подивився на годинник і прийняв дарунок, підпаливши від запальнички дюка. Підробка під Ронсон. Він глибоко затягнувся і з насолодою вдихнув дим, отримуючи задоволення навіть від легкого запаморочення перших секунд. Звісно, це небезпечна звичка, навіть смертельна, як же інакше, якщо вона так оволодіває тобою? Проте так влаштований світ ось і все. "А ви?" запитав він, помітивши, що Дюк ховає пачку цигарок у кишеню. «Я можу потерпіти», – посміхнувся Дюк. «Я ж затягнувся кілька разів перед тим, як сідати в таксі. Ну і ще викорив одну зайву за ланчем. Ви себе обмежуєте, так? Угу. Зазвичай я можу дозволити собі за ланчем одну, а сьогодні х, прийняв дві. Ви мене дуже злякали, знаєте. Та я й сам злякався», – зізнався Пірсон. Відійшов бармен, і Пірсон вразився, з якою спритністю той уникає цівки диму, кучерявої цівки, що йде від його цигарки. Якби я випустив дим йому в обличчя, закладаюся, він перестрибнув би через стійку і набив би мені морду. Чого бажаєте, джентльмени? Д'юк замовив два пива Сем Адамс, не питаючи у Пірсона. Коли бармен відійшов, Дюк нахилився до Пірсона і сказав, «Не будемо накидатися відразу. Сьогодні не варто напиватися». Пірсон кивнув головою і кинув п'ятірку на стійку, коли бармен приніс пиво. Він зробив великий ковток і знову затягнувся цигаркою. Дехто вважає, що цигарка особливо приємна після їжі. Але Пірсон з ними був не згоден. у глибині душі він був певний. Не яблуко залучило Єву до порвородного гріха, а саме пиво з цигаркою. «То чим ви користувалися?» – раптом запитав Дюк. Е, «Гіпнозом, смужкою, антинікотиновою, доброю старою американською силою волі. Судячи з вашого вигляду, ви...» Швидше за все використовували пластер. Якщо дюк хотів розсмішити його, то це не вийшло. Пірсон сьогодні дуже багато думав про паління. «Так, пластер», – зізнався він. «Я носив його роки зодва після того, як народилася донька. Я тільки глянув на неї у пологовому будинку і вирішив зав'язати». Я вважав божевіллям викурювати по сорок-п'ятдесят цигарок на день, коли мені ще вісімнадцять років відповідати за це юне створіння. У яке? Я негайно закохався, хотів додати він, але вирішив, що Д'юк і так зрозумів. Не кажучи вже про те, що ви прив'язані до дружини, кивнув той. Так, не кажучи вже про дружину, погодився Пірсон. А ще купа братів, невісток, збирачів податків, орендарів і друзів. Пірсон розреготався і кивнув. Ха -ха, так, саме так. Але чи не так легко все, як здається, га? Коли чотири години ранку і ти не можеш заснути, всі ці думки, вся ця шляхетність кудись випаровується, так? Пірсон скривив губи. Або продовжував Дюк, коли треба йти на гору і працювати на Грозбека, Кіфера і Файна та всіх інших начальників. Вперше, коли мені довелося туди йти і утримуватись від цигарки, ох, і тяжко ж було. Але на якийсь час ви, напевно, зовсім покинули. Ірсон зиркнув на Дюка, наче не здивувавшись, що той знає і це. Тоді він кивнув. «Так». Зав'язав. Приблизно на шість місяців. Але я ніколи й не кидав, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Звичайно, розумію. Ну і нарешті я знову запалив. Це було у 1992 році, коли з'явилися повідомлення, що люди, які продовжують палити, стали вмирати від інфаркту. «Ви пам'ятаєте цю інформацію?» «Угу», – відповів дюк і ляснув себе по лобі. «У мене ось тут величезний файл історій про курців, любий мій. Все в алфавітному порядку. Куріння і прогресивний параліч, куріння та кров'яний тиск, куріння і катаракти. Ну, якось так. Ну ось, я і зробив свій вибір», – закінчив Пірсон. Його обличчям... Блукала слабка посмішка людини, яка знає, що поводиться як ідіот, і продовжує поводитися як ідіот, але не знає чому. Я не міг кинути палити, і ось я перестав носити пластер. Вони промовили це разом, а тоді вибухнули таким реготом, що бармен у зоні для некурців докірливо на них зиркнув і насупився. Проте. Потім знову перевів погляд на телевізор. Життя